Filimon 1 Pavel, întemnițata lui Isus Hristos, și fratele Timotei, către preiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeul Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Mulțumestea de ona Dumnezeului meu, ori de câte ori mă duc aminte de tine, mele pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog această părtășiată la credință să se arată prin fapte bune, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr am avut o mare bucurie și mângâire pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea.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 Ți-l trimet înapoi pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțări pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pe veșnicie, dar nu ca un rob. Și mult mai pe sus decât un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine, și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești de arca, prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătă mare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socotea la mea. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu-ți zic că tu însumi te datorizi mie. Da, frate, vom mi bine la acest an, Domnul, și înviorează-mi inima în Hristos. te am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Totodată pregătește-mi un loc de găzduire, că-și trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Eprafa, tovarășul meu de ternință în Hristos Iisus, îți trimite sărătate. Tot așa și Marcu, Arestar, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru, Iisus Hristos, să fie cu Duhul vostru. Amin.